Lehen garaipena lortu du ondartzan azkenik ondarribia irunek zeltaren aurka. Bigarren garaipena jarraian dute bidasotarrek, aurreko astean nafarroan lehen garaipena lortu ondoren. Letxiera postuetatik irtetea lortu dute gainera. Etxeko lehen garaipena lortzeko elburu bargiarekin zela iratu zen taldea. Egoerdean jokatzeak armaietan animazio polita izatea karri zuen gainera. Arizarrentzat ere partida garrantzitsua zen, etxekoek bezala garaipen bakarra baizuten partiduaren hasiera oso berdindua izan zen, defentsa estuak ziren eta Saskiraketan zuten bereziki asmatzen. Lehen laurdena 18-17 ama amaitu ama zelarik. Bigarrenaren hasieran hasi ziren etxeoak markagoan aldea lortzen, errebotean gaientzea lortu zuten eta erasoan Laura Garzia askoltaren Saskiraketeek lagundu zuten HDN aldira 14 puntuko aldearekin iristen, hogeita 28 Bigarren zatian aldeari eusten saiatu zen talde bidasoarra, eta zuen inoiz zortzi amar puntuko alde hori galdu. Irurogei tamabi, irurogei, amaitu zelarik. bezala garaipen garrantzitsua da, irabazi behar diren horietakoa. Batez ere kontutan hartuta, datorren asteburuan Ros Kasarez bizitatzen dutela Pepe Lu Mujikaren eskek, mirari bat emanezik galduko duten norgei agoka. Baina aurkari zuzenei irabazten jarraitzen duten bitartean, zlukete arazo handirik izan beharko mailari eusteko.